Ja, då är vi igång. Gaff-podden, Torbjörn Johansson här, chef på Gaff. Och idag har jag fått med mig en distinkt gäst, ingen mindre än Jörgen Kjellgren. Välkommen! Tack så mycket! Ja. Jörgen, du är tillbaka igen på Båsta Golfklubb. Du är ordförande i Club Manager Association Europe och säkerligen mycket annat engagemang. Men jag tänkte vi börjar från början. Kan du inte bara berätta lite grann Ja, var kommer du ifrån till att, till att börja med Jag kommer ifrån Skåne, Kristianstad Startade Egentligen min karriär som var tänkt att jag skulle bli Göra karriär inom det militära Och Hade väl en ganska väl utstakad karriär där Och Ja, mina militära skolor gick bra Karlberg var väl kanske okej okay, Men från det så var de militära skolorna Väldigt bra kan vi säga Gick ut etta på arterieingenjörhögskolan och, och hade väl en ganska klar karriär Inom den tekniska truppslagen mm. Med ja, Sikte kanske på de högre Graderna inom armén ja, Många inom golfen som kommer från absolut, att... Absolut ja, mm. Men äh, Efter Militärskolan. Major när jag var 29 så bestämde jag mig faktiskt för att inte fortsätta militär längre utan eh, valde att hoppa av på grund av att jag ville inte åka runt i landet alltså bli rundslussad på olika städer, och eh, sex månader där, 12 månader där och så vidare utan jag tog ett eget beslut att eh, begära tjänstledet och så prova på något annat och det blev faktiskt att jag Provade på att vara assisterande tränare På Karlshamns golfklub. 1989 Assisterande tränare Men då hade du spelat golf innan Spelade golf under många år mm. Har gått Handikapp 2 eh, kanske något där. Hade väl inte gett en enda golflektion Fick jobbet som assisterande Golftränare på eh, Karlshamns golfklubb 89 Påbörjade eh, högre tränarutbildning 1990 Så att eh, på den vägen är det. Mm. Och, äm, du fick blodad tand på en gång. Absolut. Jag e e e tyckte det var otroligt roligt att jobba med människorna, stå på fältet, den sociala gemenskapen. E fick gå en klassisk krigartränarspel för i ucip historia, ht 5 går väl till e världshistorien som är en av de bästa. Ska <laughs> med Charlotte Montgomery, e Fredrik Jendelid, e Olof Skipper. Det är många kända personer som var med den. Fredrik Fors, kanske vår bästa golfstränare just nu, gick den. Så att den, det är faktiskt en av de bästa jag tror jag som vi har genomfört i Sverige. Eller en av de mest spektakulära kanske, ska jag säga istället. Mm. Vi var klara i 1991 och då lämnade jag Karlsson som assistenttränare Och hoppade på tränarjobbet i en liten klubb, Norrkohanstad, Österrike. Tog ansvaret för den klubben Och var tränare där uppe Mellan 1991 och 1999 Oj, Åtta år alltså Ja, ja nio ni säsonger blev det mm. Slutet på 1998 Bestämde jag mig för att Nej, ska nog inte stå på fältet hela mitt liv eh, Sökte mig till En utbildning som hette En specialutbildning För Som handlade om ledarskap Inom golfen och gick den. Och 1999 kom det ut. Precis när vi var klara med den kursen. Mm. Blev vi, vår 99. Hösten 99 kom det ut tre jobb. Klubbchef. Båsta, Klubbchef. Flommen. Klubbchef. Lund. Aha. Jag sökte alla tre. Du visste, du visste vad du ville. Ja, absolut. Det visste jag. Mm. Och rekryteringen i Båsta gick ja det var, När jag kom snabbt till intervju Det gick väldigt fort De var otroligt fokuserade på hur de skulle genomföra den processen Mycket professionellt jobb kan jag säga 52 sökande Jag var väl den enda som kanske inte hade någon erfarenhet av att sitta och vara chef på en golfklubb Men om någon anledning så, så fick jag jobbet Så att jag började där den första i 2000 som klovchef 2000, det är 13 år sedan nu Absolut Och nu är du tillbaka igen jag är tillbaka efter en session eh, tre år på Röja mm. eh, Det var på sitt sätt så var det bra att lämna efter nio år. Mm. Eh, komma iväg, eh, göra någonting annat i tre år. Det var mindre anläggning, det var 18 hål. Eh, extremt mycket medlemsspel eh, med de problemen vi hade där och vi var under en process när vi försökte utveckla anläggningen på Röja på ett eh, visst sätt. Vi skulle försöka gå från eh, man kan man säga det, det fanns ett behov av att göra någonting på anläggningen på Röja, mm. eh, vi byggde nya hål och hela den biten, utvecklade fastigheterna, vi ut, eh, utvecklade driving ranchen med, med allt vad det innebar, så det fanns mycket projekt att dra i just det, så att det var spännande jobb under tre års tid eh, lärde mig mycket där eh, Jobbade på ett annorlunda sätt med den styrelsen än vad jag gjorde i Bostad. Därför hade jag samma ordförande nio år i Bostad. Och vi var väldigt, väldigt... Eh, det var väldigt tight mm. när vi jobbade där. Men eh, de tre åren utvecklade ändå mitt sätt att eh, jobba mot en styrelse. Så att som jag har tagit med mig tillbaka idag till Bostad. Och hur jag levererar det. Mot och med en styrelse då kanske. Inte bara... Eh... Alltså att du jobbar med styrelsen Och försöker få dem på, på din resa Eller det, hur, hur, du, hur alltså tänker du där? Tror, ja alltså jag tror det, är ju, det Det handlar ju mycket om att Man, man jobbar tillsammans Man blir ett team mm. Alltså jag försöker inte jobba mot styrelsen Det är trots att min arbetsgivare Styrelsen är ju liksom Min uppdragsgivare Det är de som har det yttersta ansvaret Jag som chef leder den dagliga operativa verksamheten Rapporterar till dem och har det ansvaret Men alltså En, en stor frihet Under Någon form av ansvar mm. Mot att rapportera av till dem Så tror jag det, det funkar bra eh, Sitter inte knäet på styrelsen Utan har ganska stor frihet Om att agera fritt dagligen Och även på lång sikt eh, Boråstad Golfklubb har varit eh, under alla mina år det är 10 år nu Nio plus ett mm. äh, Ändå så att vi har, eh, vi har Få ut under året Jag har inte mer än fem styrelsemöter Kanske på ett år mm. Vilket gör klubben väldigt enkel att jobba med vi har Ganska liten styrelse också Samt att vi har nästan inga kommittéer Så att eh, Det är en väldigt speciell anläggning Ja, delen. jag förstår mm. Och som sagt, du är tillbaka Du fick ett telefonsamtal här förra året mm. eh, min efterträdare Valde ju att lämna Båstadgolfklubb, lämna golfen Han är känd inom gaff Martin Fredriksson eh, Rekryteringsprocessen Gick i stor eh, Blivit uppringd i slutet På november början på december eh, om, eh, Från styrelsen Frågade om jag ville komma tillbaka Och eh, därför gick det otroligt fort på Två veckor hade vi kommit överens om att eh, eh, Jag skulle komma tillbaka Och sen så där är det mm. Spännande, mm, Spännande. Är det. Du eh, Inte så många känner till att du Genom väldigt många år har varit oerhört Engagerad eh, Ideellt får vi väl säga då, Utanför ditt jobb men i golfen Hur, hur började du med det det ideella engagemanget Jag började redan 1994 tror jag. Eh, Distriktskommittén I PGA jag var i PGA-medlem under många år mm. eh, Och kom in i distriktskommittén 1994 i PGA Syd eh, Satt där som eh, bland annat eh, hjälpredare, handledare vid förhandlingar Förhandlingsassistent eh, Och eh, från däron så hamnade jag så småningom i PGA-styrelse som, Först som distriktsrepresentant och sen invald som fullvärdig medlem i styrelsen eh, Satt där fram till 2000 mm. eh, Och sen så småningom så kom jag in i Distriktförbundets styrelse Skånets golfdistriktförbund Gafs styrelse mm. eh, Och Hade väl som mest Tre ideella uppdrag i golfen Samtidigt <laughs> När jag var eh, styrelseledamot Ut i eh, Gaf var styrelseledamot i Club Managers Association of Europe, CMI Och var styrelseledamot i Skånes golvetriksbund Ja Så att Till hösten November 2013 så lämnar jag Mitt nuvarande uppdrag Och då har jag gjort 20 år som Ideella uppdrag i golfen i Sverige Och då tycker jag liksom att Då får man nog tacka för mig Och sen så ska jag försöka ägna lite mer åt Mig själv och mitt eget golfspel igen ja ah. Seniortourplaner eller något sånt där nej det, nej det finns det faktiskt inte Det är för dåligt för förfarande Även om jag kanske för förfarande kan lera hyfsad golf Så nej, inga seniortourplan Jag har ju sett att du har ju Mästerskapstitlar i gaff Så, mm. så, att, så att spela kan du mm, Ja jag kan nog för förfarande lera hyfsad golf eh, eh, Två gånger har jag möjligt gaffmästerskaft Exakt Så att eh, Det får jag väl säga, det, det känns okej okay. Ja, jag är ju extra glad att du sitter där förstås eftersom en av de bästa saker du gjorde när du var ordförande, som ga ordförande i GAF var att anställa mig förstås då, säger man lite ödmjukt. Men nej, skämt åsido så, så känns det naturligtvis jävligt kul att sitta med. i. Nu nämnde du Club Manager Association Europe. Hur kom du i kontakt med dem från början? Oh, jag tror det var alltså det var under min tid som styrsledare i GAF under... ja. Tyvärr var nu bortgånglig vän Jimmy Gröns ledning. Mm. Eh, så eh, kom vi i kontakt med CMI via eh, vi hade varit på några konferenser träffat som hört talas om dem vad de gjorde. De sökte partners ut i Europa. De ville eh, alltså expandera egentligen sitt, sin verksamhet och växa i Europa. Och skaffa sig samarbetspartners i Europa. Vi var på ett, ett möte i München. 2006 tror jag det var ja 2006 var det och vi åkte ner dit det var jag och Jimmy Grön var nere på det mötet och där nere så signerade vi faktiskt ett, eller det gjorde vi inte men vi bestämde egentligen på plats att alltså, det här är rätt väg för Gaffa att gå vi behöver en partner ute i Europa att prata med som kanske driver andra frågor än vad vi orkade göra hemma i Sverige så att vi tyckte att de hade idéer om utbildningar, Utbildningsprogrammer och mera som passade oss. Eh, och eh, jag tror det var på antingen var det hösten 2006 eller se, tidigt 2007 som vi eh, gemissignade samvetsavtalet eh, med CIMEI. Mm. Så att, på den vägen är det. Och sen dröjde det inte länge innan du helt plötsligt satt där också, då som sagt, utifrån ditt ditt, ditt jävla engagemang och din vilja, eller? Nej, det blev faktiskt så. Eh, jag blev tillfogad. Ganska tidigt om att eh, kandidera för en styrelsepost mm. eh, blev invald eh, på årsmötet det året på, i Wentworth eh, Och då var det faktiskt så att då, eh, då fick man nästan lobba lite för sin verksamhet för att komma in Det, det var inte så att, ja, eh, att man per automatik Om man var ett förslag till styrelsen att man blev vald Utan det var fler som var på förslag än vad det fanns platser så det var votering Var det faktiskt Så att man fick se till så att man hade Skaffat sig vänner och bekanta Lite överallt för att man skulle kunna bli vald Jag tror att... att du är lite nätverksproffs då Ja det, det... Har du blivit kanske inte än. Har blivit, ja du vet att du kallar mig ja. det Men det Jag är väl rätt, ja. rätt okej okay på det Jag har nu extremt många vänner Ute i världen, just nu mm. i Både i Golfchefer Clubmanagers Lite varstans Cityklubbchefer framförallt i London Som jag är, har en kärlek till att umgås med sedan lång tid tillbaka Fantastiska vänner och har otroligt mycket Utbyte av dem mm. eh, det, Vi pratar inte bara golf Vi har samma problem som, alltså, Det är samma problem att driva en klubb centralt i London Som att kanske driva en golfklubb i Sverige Så att, eh, jag har lärt mig mycket av dem Så att, eh, absolut Nätverket är stort ja, det är Underbart Ja, så kom du med i styrelsen Och sen nu så blev du Första ordföranden I Club Manager Association Europe Som inte var från Storbritannien Mm eh, Så är det ju Organisationen startade 2001 12 år sedan Med en, ett gäng City Club Managers Som kände ett behov av att eh, Vi måste få tillgång till bättre Utbildning eh, Än vad vi har idag det var så det startade Och sen Tre stycken Regioner Det var London Home Counties Region Irland och Skottland Som grundade organisationen Så startade det Och de Därifrån har egentligen Hela allt ett växt Och Jag hade turen kanske då när jag kom in Och blev val så småningom och, och, och, och satte min prägel på vissa frågor Dåvarande presidenten när jag kom in var John McCormack från Irland. Det blev John Hunt, säger de en Kanske en av mina bästa vänner. Fantastisk personlighet. Fantastisk personlighet. Jag har lämnat sitt jobb just nu som general manager på The Barkshow i London, Ashford. Och han tillfrågade mig ganska tidigt om jag ville tänka mig att bli vice president under honom. Egentligen i och med det att man blev vice president i två år Så vet man också att Då kommer det att bli Om ingenting konstigt händer Så, så kliver du upp och tar presidenthållen Två år senare mm. Så att, så blev det så att Jag är jag inne på mitt sista år som president Och har gjort sex år i styrelsen Så att Fantastisk resa måste jag säga Ja och vad har du egentligen fått göra nu då som, som president? Jag vet ju att du har, få, har rest hit och dit och det var mycket förhandlingar kring utbildningar och annat med både USA och länder i Europa och hur, hur har din roll varit i det här? Ja så alltså, rollen är ju alltså, väldigt eh, det är väldigt speciellt är det det är ett politiskt spel som pågår här ute eh, vår stora mm. bro, eh, Club Managers Association of America eh, har väl på något sätt varit vår, vår pappa. Och vi har varit sonen till, till dem. Mm. Efter 12 år eh, med deras hjälp så kan vi nu börja gå på egna ben. Det är dags att lämna hemmet. Kliva ur den rollen och liksom ta steget ut att vara vår egen organisation. Vi har absolut inte ens i närheten av de musklerna de har och den storleken. Men eh, jag tror att eh, de sista åren så har vi lyckats med någonting som Få trodde var möjligt Vi har implementerat ett utbildningsprogram Baserat på Deras BMI Det är det som kallas Business Management Institute Ett stort utbildningsprogram Som de kör Massor av veckor under varje år Där har vi nu Producerat vårt eget program Som implementerades första gången 2012 i Skottland Vi kallar det MDP Management Development Program när jag lämnar min post 2013 här i november Så har vi på 18 månader Kört åtta kurser i Europa Vi har lyckats med Få ut programmet På kort tid Skottland Frankrike, Spanien Förhoppningsvis i Sverige några veckor Prioriterade områden är Efter det Italien, Irland, England Så att, det har gått jättefort. Vi är otroligt lyckliga på att ha lyckats med och det så snabbt faktiskt. Mm. Och det, är, det är ett fantastiskt program. Och det är en utbildningsverk som då leder fram till kanske den, en titel som inte alla känner till men som jag tycker är viktig för en, en manager att veta att den finns. Och det är det vi kallar CCN, så Certified Cloud Manager. Det här är ett varumärke som är känt i hela världen. Och vi har kommit åt den rättigheten via vårt GAFS eh, samarbete med eh, CMI Exakt ja, Vi har ju sett det som en komplettering också till andra bra utbildningsprogram mm. som finns eh, i Sverige med klubbschefsutbildningen och även i andra länder har ju andra program men just att det här är ju en, en sån väg som du säger är en, en global certifiering mera nu. medan det har varit någonting som förut amerikanerna hållit på med men nu är den globaliserad Absolut eh, Vi har samma program eh, i Europa USA, Kina Kanada, Sydafrika Och inom kort så kommer man även till Australien eh, Så alltså det är jätteviktigt du säger eh, att vi, Det är ett komplement Så alltså våra egna utbildningar I Sverige, Gafs egna utbildningar Är jätteviktiga De är jättebra eh, De som vill ta kanske Ytterligare ett steg vidare I sin karriär Ska jag, kan jag definitivt rekommendera att försöka Komma in på våra program Med MDP eh, Och förhoppningsvis så kör vi nu den första kursen Då i Helsingborg om några veckor för eh, MDP level 1 eh, Och eh, Den vägen så kan man då få ja, Ytterligare verktyg i ryggsäcken För att eh, genomföra sitt jobb Ett dagliga jobb som en bra eh, Chef på en, en golfklubb Just det du som sitter på en sån här fantastisk position då i Europa och har ett, vad ska vi kalla det, en unik plats för en svensk klubbchef Vad säger du om läget i Europa och den feedback som du får kanske mycket via Jerry Kilby som är den operativt ansvariga på CMAE men naturligtvis så smyger sig säkerligen lite information till dig Någonting vi har att se fram emot i Europa? Några länder som där händer saker eller något tvärtom kanske eller nåt Någonting som du har reflekterat Nej. över. Alltså jag tror, de flesta länderna, om vi säger, vi har ju sett i Sverige, vi har, vi har problem med medlemsrekrytering. Mm. Det har vi inte egentligen ska jag säga. Vi har inte problem med medlemsrekrytering. Nej. Vi har problem med att behålla medlemmarna. Mm. Eh, samma problem vi upplever tror jag, alla länder idag. Och det är inte bara Europa, jag tror det är hela världen. Alltså det, det, det tillkommer nytt folk Flödet in i golfen, flödet in till sina klubbar Är okej okay. Problemet är att vi lyckas inte behålla de som är där inne Så där, där ser vi nog att vi Måste ta tag i de frågorna Lyfta dem ordentligt och säga Hur gör vi, vad, vad skapar vi för världen För att faktiskt inte medlemmen ska Komma in till klubben och kvickt igen lämna klubben Det är nog ett globalt problem Kan jag se Europa är ju mycket utbildningsfrågorna. Det är att fortsätta implementera vårt utbildningsprogram i hela Europa. Så att så att fler får gå programmet och att vi får högre kvalitet på våra chefer på alla anläggningar. Alltså det, det finns inget viktigare just nu än, än att utbilda dem och få dem till att bli riktigt, riktigt duktiga på det jobbet de gör. Mm. Absolut. Och vi har faktiskt inte pratat om det men vi sitter ju faktiskt på ett hotellrum här i San Diego. Under World Conference Som den heter Det, det verkar ju väldigt dumt att inte då ställa frågan Varför du tycker att fler av våra kollegor Från Sverige borde vara här Även om vi har några stycken här Vilket är jättekul mm. vad, vad tror du de skulle ta med sig mest Från såna här dagar Alltså Jag gör min åttonde konferens i rad nu Och de Jag kan fortfarande inte förstå Varför jag är få här vi har försökt pusha för det här under många år Att åka hit Visst det kostar lite pengar Men det är att investera i sig själv Och sin egen framtid Som chef på en golfklubb eh, Jag tror att eh, Ju fler vi var som åkte hit mm. Ju bättre kunde vi Tala om hemma För Golfsverige Hur viktigt det är att ha Bra utbildade chefer på sina klubbar eh, jag tror vi gör det för lätt ibland där hemma och, och, och liksom Kryper under och säger nej men det är inte så viktigt för mig utbildningen är inte så viktigt Jag ska liksom bara sköta Det dagliga jobbet på golfklubben Och det, liksom det, det känns som det Ja visst det är 8 5 för många Men Alltså ska vi få någon form av trovärdighet I, i framtiden Och känna att liksom, det här är ett viktigt yrke Det är ett karriärsyrke där du verkligen kan göra Karriär ordentligt Mm så, så måste vi ut här Vi måste delta här Och det finns så så många bra utbildningstillfällen För varje människa här ute Man kommer att ta med sig Massor av bra nyheter Hem till klubben Man kommer att ha ett förbaskat bra nätverk När man är färdig Om man har varit här åtta år som jag har varit Så känner man otroligt mycket folk mm. Mitt nätverk är extremt stort kan jag. Säga. Mina medlemmar får ta del av det nätverket Varenda år så hjälper jag medlemmar på klubben Att komma kanske in på anläggningar som var helt stängda för dem annars Jag kan skapa massor av fördelar för mina medlemmar ute i världen och ute resor Och jag, jag, jag försöker förmedla det till dem att jag har den här möjligheten Det är för mig att skicka kanske ett eller två mejl Så kan vi öppna dörrar som inte var möjligt annars för dem Så att För mig är det dessutom, alltså det är ett stort värde hemma på klubben efter varje eh, konferens Så skriver jag en rapport hem till styrelsen Vad har jag gjort för någonting Vad kan vi direkt ta nytta av Och så vidare mm. Så att eh, Jag hoppas att det blir fler Som åker Jag är jätteglad att det är några från förbundet här i år ja, just det. Eh, Som är här Tar del av utbildningen mm. Jag hoppas att de kan förmedla hem budskapet Om hur professionellt det här går till Hur stort det är. Vi är i år Jag pratade med chefen för är precis innan idag Jag hade möte med honom Det är 2200 managers här i år eh, Vilket är något fler Än vad vi kommer att vara på Gafs träff I, i mars <laughs> Ja några stycken Nå Några stycken. Mm. <laughs> och, alltså, Kvaliteten på utbildningarna Är magiskt bra kan jag säga Ja verkligen Det är Det. ju ett utbud utan dess like mm. De som jag har pratat med genom åren här Som jag jobbat också har jag ju eh, som en person som har varit på väldigt många internationella utbildningar och seminarier och sånt så är jag ju oerhört imponerad av CMA och den här logistiken och möjligheten till att bygga sitt eget utbildningstillfälle mm. du ska inte in i ledet som alla andra utan du väljer verkligen vad man vill i de olika sessionerna de olika... Absolut. är det någonting speciellt den här gången som du hade sniffat fram eller någonting eller något som du har lyssnat på som har varit bra vi är, ju, vi är ju verkligen mitt i den just nu Det är vi, vi är, vi är mitt i den Vi har ju lyssnat på två eh, Två inspirationstalar Kan man väl säga ja. Under två dagar eh, Det kanske inte ger så mycket ryggsäcken på det sättet Att, att ta hem till klubben mm. Men det är mer liksom en inspiration på sitt eget ledarskap Och, och hur du kan applicera eh, Det på dina medarbetare Och allt vad det, det. Eh, ja, Så jag tror de kommande dagarna När vi verkligen går in i de dem Hungriga utbildningsdagarna mm. så har jag sett att det är många bra både ledarskapsdelar, där finns mycket bra managementprogram. Just det eh, där är ett antal talare som jag eh, nästan alltid vill gå och lyssna på. Mm. Eh, det finns en kill som heter Steven Bart som är fantastisk, eh, Dick Kaplan, eh, Kurt Kibler tillsammans ah, just det. Eh, och naturligtvis vår vän som har varit i Sverige, Greg Patterson. Ska man inte missa om, om det finns Plats för honom, han är nästan alltid här Så att, det finns jättemånga som Man kan gå och lyssna på Och det är bara att välja vilken fas du är Egentligen, vad du vill hålla på med Just det mm. Ja nej, det, det, det ser vi verkligen fram emot mm. Inte bara också att vi ska ha någon, Vi har ju skandinaver och här andra Så vi brukar alltid passa på att försöka träffas Och ha någon nordisk möte och sånt där Så det är, det är alltid spännande dagar Mm um, men tr tror du att det kommer hända det du nämnde tidigare? Tror du verkligen att du kommer kunna skippa ditt en ideella engagemang överallt? Eller är det, är det din förhoppning just nu att i alla fall ta ett break? Eller hur, hur går dina tankar? Jag ljuger nästan lite faktiskt. För jag, jag kom på faktiskt att jag fick... Jag... <laughs> det tar inte 2014 faktiskt kommer jag få nu. Jag fick faktiskt ett uppdrag av CMA. Eh, så jag sitter med i deras... Eh, det, det finns en, en kommitté som heter eh, The Committee for International Relations. Just som jag får tjänstgöra i fram till Nästa års World Conference Så att det kommer åt att slut från en bit inför 2014 Så att jag har, jag har ett uppdrag där också faktiskt Om det blir ett fysiskt möte i USA Under 2013 Det vet jag inte alternativt att vi har ett antal telefonkonferenser För att sätta programmet mm. För de internationella frågorna på World Conference ah. mm. Så att <coughs> Den biten är där Men jag hoppas att jag kan kliva av Och, och inte göra mer jag, jag känner väl att Det finns en risk att jag kan få någon fråga Kanske att hjälpa till Inom något område i CMI mm. Vi har en, en, en Foundation just det. Som vi har startat upp Där vi försöker nu dra in en hel del pengar För att hjälpa till med, med Att stötta för ut, framtida utbildningar För managers Så att det är möjligt att jag ska göra lite jobb där så lite som möjligt och skulle det vara så att det är någon annan som frågar så får vi, den, får vi ta den under fundering då så om det är någon som har en fundering på att fråga Jörgen något så vänta lite grann så vi får i varje fall vila lite däremellan kanske ja. vad framtiden har i sig sköter, det får man väl se absolut ja. Du, jag tänkte vi, vi hoppar lite grann Från den här spännande internationella Ideella engagemanget som du har Till att bara höra lite i andra. Tillbaka på Båstad Spännande varumärke Staden Båstad Känd för kanske framförallt tennis Och tennisveckan mm. eh, va, va, hu, hu, Vad händer där? Va, hur går det för er? Känns det, är det ett spännande år som väntar er nu? Ja det är det definitivt eh, Vi kommer ur 2012 jättebra får jag säga Vi gjorde ett helt okej okay plus Cirka 400 000 bättre än budget Trots en extremt tråkig höst med vädret alltså, Det kändes som golfsäsongen dog ut jättetidigt September-oktober var i min ögon katastrof Vilket ska kunna vara bra månader på bostad Vi kommer att satsa hårt 2013 med Jobba stenhårt med golfpaket Med hotellpartners Vi försöker lansera ännu hårdare Våra golfskolor tillsammans med dem Och göra bättre golfskolor har vi gjort innan Och få dit ännu fler deltagare till dem 15 januari Lanserade vi och skickade vi ut vårt, Hela vårt nya bokningsprogram Jag har stått lite små och skrivit om det i golf.se mm. Så vi får förändra bokningsläget mm. Vi går fullt ut med 374 Just det. Vi, släpper, vi släppte Den 15 januari släppte vi starttider För 18 månader framåt eh, Vilket aldrig har hänt för vår steg årskön Vi har liksom analyserat två års bokningsläge Och sett det finns hur mycket ledig kapacitet som helst För, för sen ska vi eh, Sitta och hålla på tiderna för in på sista dagen Utan, Ut med det eh, När jag lämnade klubben för att åka hit till San Diego mm. Hade jag Nästan 8000 ronder bokade Redan 2013 Så det, jag tror det kommer att funka Det, det känns ganska bra faktiskt Så om ja. någon ska spela bostad Så ska man vara ute i god tid var absolut, alltså? absolut Och våra medlemmar får lära sig att planera sitt spel mm. right. Spännande Men i övrigt är det, inga, det är inget som ska behöva byggas Så mycket utan det är mera Vi ska slutföra ett projekt eh, Som vi kallar ja, Skulle vi säga det på amerikanska så är Det är Tid Up Forward Det är ett stort projekt som pågår i USA Mm. Vi har bestämt oss för att göra vår, Det vi kallar nya banan eh, Lite mer spelvänlig Och, och bygga 30 nya TIS ah. Och renovera en del TIS eh, Samtidigt Men gör banan eh, kortare Både för herrar och damer Och det ska finnas ett naturligt sätt för Herrar och damer att flytta fram Till ytterligare en tis När man kommer upp i den åldern Som är då 70 för damer och 75 för herrar mm. Att det finns en plats att flytta fram till Och känna att man fortfarande spelar en okej banan Absolut. Ja. Så att det projektet ska vara färdigt början på maj 2013. Nu. Kanon. Kanske jag kan spela där sen också. Inte riktigt känd för mina långa raka drivar precis. Men välkommen. <laughs> precis. Och där på Båsta. Du har ju varit där väldigt länge nu får man säga. Om vi då bortser från de här tre åren som du, du tog en liten paus. Hur ser du att kravet är på en klubbchef på Båsta? Vad, vad, vad ligger i den värderingen? Du har ju sett mycket andra klubbchefer och vad man har i sin roll där. Hur ser du Båstas golfklubb? Om det är, något, är det något specifikt där som, som du kommer att tänka på när jag ställer den frågan? Så? Mm, det är det nu för. Socialkompetens. Mm, så. Det är ett väldigt speciellt, en väldigt speciell klubb 55 av våra medlemmar är där åtta veckor om året. Det ställer speciella krav. Det är korkat att ta semester, exempelvis fyra veckor i jul, kan jag säga Det är dumt. För det är då våra medlemmar är där. Då hade du inte kanske varit där i tio år. Då. Nej, jag tror inte det. Det, det, det är korkat. Men mm. alltså, det, det krävs lite speciellt. Det, det är inte Kreti och Pleti som kommer till bostad på sommaren. Det är bara att konstatera. Det är liksom kanske. Det är definitivt socialklass ett. Mm. som är där nere och de, de ställer vissa krav på anläggningen de, eh, och jag tror det kräver en ganska bra social kompetens för att kunna ta hand om alla våra medlemmar det är väldigt olika grupper och grupperingar som finns men eh, i det fallet eh, så alltså, är det lite, lite speciellt i alla fall att driva och då kommer vi ju in på din ledarstil mm. hur ser du dig själv där som ledare <laughs> ja det är. jag jag, ska säga det, jag, jag har ju militär bakgrund mm. alltså jag, jag, jag är inte auktoritär Kanske på det sättet som man var När man var i det militära Jag försöker lyssna på mina anställda jag försöker, Men samtidigt så eh, Har jag fått möjligheten Att faktiskt Ta beslut ganska fort Inte behöva fråga styrelsen om allting Som jag sa innan vi har få styrelsemöten De accepterar att jag tar mina beslut Avrapporterar Rätt eller fel, ja, det, alltså det, får ju, det får alltid tiden utvisa, men jag har förmånen att få vara, vara chef och verkligen vara en operativ daglig ledare. Och det tycker jag är viktigt på en anläggning, att vi låter våra chefer vara chefer. Det är inte styrelsen som ska vara Ledar den dagliga verksamheten. På engelska finns det ett jättefint uttryck, eftersom vi sitter i San Diego. Mm. Manager, manage. Directors, direct. Members, enjoy. Jag igen, faktiskt. Vi... Ja, den, den är bra Och kan vi leva efter den mm. så tror jag vi kommer att få Mycket, mycket bättre golfklubbar i Sverige också Absolut mm. Ser du också då Har klubbchefsrollen sen, Eftersom du nu har haft den Sedan 2000 eh, Det är ändå 13 år Ser du att rollen klubbchef har förändrats sig De senaste 13 åren Tycker jag, absolut Någon specifik som du också där tänker på Alltså Vi eh, eh, jag tycker vi har blivit eh, Bättre på att eh, Använda eh, Våra redskap som, som finns till bus där ute Med allt vad det är med bokningssajter och, och, och de hjälpmedel Jag tycker att vi har utvecklats rätt mycket där faktiskt mm. eh, Och tyvärr så är vi fortfarande ganska eh, Vi har ju små eh, Möjligheter att ha många anställda Vi gör ju mycket jobb själva, on hands alltså att vara klubbschef innebär att vara chef, eller, alltså du gör många saker som högt och lågt, ja men så är det, mm. så är det. det är, och du är liksom du får vara lite tusenkonstnär och det, det tror jag är liksom samtidigt är tjusningen med vårt jobb hemma i Sverige vi kan aldrig jämföra våra jobb med det vi ser i USA kanske ute på andra ställen i Europa utan de har stora management teams Vi är två, tre stycken som ska leda en verksamhet På, på 1500-2000 medlemmar Och de tittar konstigt på oss När vi säger att Nej men, det går ju inte Men det går faktiskt och, och jag tror vi är riktigt, riktigt bra på Att faktiskt sköta våra golfklubbar på lite personal Och det, det tror jag är lite unikt för Sverige mm. Och vi yeah. Vi var ju på internationellt symposium idag mm. Och fick ju höra att jaha, det är ju, Vilken fantastisk kvalitet de kan ha Trots att de bara har 11 heltidsanställda På grön grönyta mm. Och det är ju inte så väldigt många i Sverige Som har 11 heltidsanställda på Nej, Då pratar part, vi faktiskt en 18-hårsanläggning <laughs> ja, vi, vi har 9 heltidsanställda på Båstad På mm. grönytorna på 36 hål. Exakt. Och så har vi väl ytterligare Kanske 6 eller 7 på säsong vi är 16 anställda under högsäsong på 36 hål på golfbanan. Och det är ju, internationellt sett är det, liksom, det är så låga siffror så det finns inte. Nej, verkligen. verkligen. Jag skulle egentligen så här lite mot slutet ställa en lite sån här fråga. När du tittar tillbaka på din karriär, är det någonting som du känner att du är... Extra stolt över Som du var varit med och genomdrivit eller, eller utfört Någonting minnesvärt Ja alltså I nutid så kan jag säga Så är jag extremt stolt över Hur vi fick till Utbildningsprogrammet i Europa Och fick det till att rulla ut Inom den tiden som jag då Det var ett av mina mål När jag blev ordförande i CMI. Att vi skulle ha ett utbildningsprogram som fungerar i Europa när jag lämnade. Och vi uppnådde det redan det första året. Så det, det måste jag säga, det är jag extremt stolt över. Jag kommer ihåg ett mål jag hade när jag var ordförande i GAF. Det var att jag skulle, vi skulle avsluta där under min tid som ordförande med att ha en heltidsanställd chef. Och det gjorde vi. Mm. Och vi sitter här tillsammans just nu ja, och, och pratar. så att, och det, det är jag också stolt över, för jag tror det det hjälper till att utveckla vår, alltså Gaf som organisation Att ha en heltidsanställd chef Det behövs Och jag tror det kommer att hjälpa till Att höja statusen På alla administratörer I golfsverige i framtiden Så det känner vi också ganska stolta mm. ja. Inte för att du sitter här nu Nej nej, självklart inte, självklart inte. <laughs> Du Jag hittade något När jag lite grann som heter Källes golf. Mm. Är det är någonting som kommer att återuppstå, tror du. Nej, det, nej, det gör det faktiskt inte. Eller vad är det var Källe, mitt... var det, var det, någon... ja, det är ju mitt. Äh, ja, det var mitt äh, namn egentligen som äh, alla mina kompisar kallade mig. Äh, ja. Från skolan och uppåt. Äh, det dog väl egentligen ut kanske från när jag lämnade gymnasiet. Äh, fast jag hade det med mig så som själv i ryggraden. Och så, äh, ja. Och när jag spelade sånt där, så liksom, det var det vad alla kallade mig Och eh, När jag skulle starta Företaget eh, När jag kom med i PGA Som tränare Så var jag var tvungen att komma på något där Och då blev det det namnet Så det blev Kjellisk Golf eh, Företaget är nog mer eh, nerlagt Det finns inte längre Det var ett, en enskild firma som jag drev under många år eh, Min koppverksamhet och allt det mm. så att, Men sedan 1999 Så eh, Finns inte länge. Nej, okej. det företaget längre. Men jag är imponerad att du hittade det. Ja, jo. precis. Det verkar som att det finns någonstans. Men är ja, inte, precis. Inte så det, är, det är inte aktivt. Nej, precis. Ja, vad härligt. Jaha, eh, någonting annat som, jag, som du känner att du skulle vilja förmedla eh, så här på, på kvällskvisten. Nej, egentligen inte. Eh, alltså, jag skulle egentligen vara till kanske våra medlemmar i GAFTA och bara säga att. Eh, Ta tillfället i akt och åka på våra utbildningar Ta del av våra program Jag tycker det är enormt viktigt Att vi Vi träffas, nätverkar eh, Höja vår kompetens På alla sätt vi kan Och det finns som sagt Andra program än de som GAF Bara har inom Sverige utan vi, det, det finns en möjlighet att ta del av även ett program Ut i Europa och det finns möjligheter Att till exempel åka På World Conference eh, till hyfsat billiga pengar i alla fall Och ta del av ett jättestort nätverk Och ett fantastiskt utbildningsprogram Så att eh, åka på så mycket utbildning Ni kan ta del av de programmen som finns eh, Höja kompetens Ni kommer att investera er själva För all framtid Och era klubbar kommer att ha det till gang För många år framöver Så det är min rekommendation till våra medlemmar fortsätt utbilda er Strålande tack Det har du definitivt också gjort genom åren Så att mm. Tack så jättemycket Jörgen Tack själv, SoBjörn. Då avslutar vi dagens Gaff podd och vi är, kommer snart vara tillbaka med nya gäster och nya diskussioner i diverse områden som gäller allt vad som kan göra med en golfanläggning och dressdrift eller utbildning eller något annat skoj. Har det så gott, vi hörs